Senyores, senyors, molt bona tarda, benvinguts a la sintonia de Ràdio Trinitat Vella des del 91.6 de la FM i a través també d'internet www.rtb-fm.com acompanyant-te doncs, durant aquest, tot aquest estiu, durant tot aquest mes de juliol en què el que farem doncs, és fer-vos gaudir de la millor música, d'algunes notícies d'algunes connexions en directe i sobretot sobretot d'altres temes que tenim preparats per tots vosaltres. I aquí al meu costat doncs, tenim l'Ivan Ibáñez, molt bon dia. Molt bon dia. Doncs comencem tot un poble a l'estiu, ara amb aquest tema de Llegoll Verano, era la música de Riqui Town, això pertanyia a l'estiu del 2005. I ara fem un canvi, ens n'anem en a la primera música d'aquest CD per escoltar un altre tema també de, propi d'aquest estiu, com és aquell Hay que venir al sur, cantat per la senyora Rafaela Carrà, la música de l'estiu del 1978.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 I així, d'aquesta manera, amb aquesta marxa, amb aquest ritme, de la senyora Rafaela Carrà, l'estiu del 1978, comencem el nostre programa, el primer programa de tot un poble d'estiu. Com estàs, Ivan? Molt bé, molt fresquet, eh? La veritat que aquesta pluja d'aquest cap de setmana ha vingut bé. Doncs sí, la veritat és que sense l'aire condicionat en aquesta casa no, no, no seríem res, eh? Doncs ara el que farem serà escoltar els horòscops del dia. Ho tenim ja preparat per tots vosaltres, així que només cal que ho escolteu.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 Mol bé, doncs ja us sabeu, que passeu un bon dia, una bona setmana i això és el que us necessitem des d'aquí, des de la sintonia de Ràdio Trinitat Veia aquest estiu gaudint amb vosaltres de la millor música i de la música que ha inserit i que ha pactat en, el, en els diferents estius del nostre país. Per exemple, la que escoltem ara mateix és de l'estiu del 1973. Era la música de Manolo Escobar i aquest, i viva Espanya! Vi Espanya siempre... Un tema que volem dedicar des d'aquí, donc a tota aquella gent que ahir va atansar se a la televisió per gaudir d'aquelles jugades que l'equip d'Espanya doncs, ens va oferir que finalments doncs, va portar la Copa de l'Eurocopa aquí al nostre país. Or i Espanya és la mejora. En las tardes soleadas de corrida la gente aclama al diestro con fervor y el saluda paseando a su cuadrilla con esa gracia de ida lepo español la plaza con su sol vibradía y empieza nuestra fiesta nacional por eso se oye este refrán que iba España, y siempre la recordará, que viva España, la gente canta con ardor, que viva España, la vida tiene otro sabor, y España es la mejor. Que bonito es el mar Mediterráneo, su costa brava y su costa del sol. La sardana y el fandango me emocionan, que. en su nota... Molt bé, doncs després de felicitar l'equip espanyol per aquest triomf d'ahir, ara el que volem parlar és de la gala dels Garci. Això ens suporten des de l'espai jove Garcilaso. I qui és el responsable de portar endavant aquest tema? Doncs el senyor Jordi Funés, bon dia. Hola, bon dia. Doncs, bon, explica'ns, en què consistirà aquesta gala dels Garci que avui podrem veure al Sant Andreu Teatre? Bueno, és que ara és un... és un reconeixement a totes les coses que facem al districte. Mm -hmm. És una escola per, per donar reconeixement i visibilitat i, i l'agraïment a totes aquestes activitats que passen i que fem i que col·laboreu i que... Mm -hmm. Són premis de joventut del districte Sant Andreu. Mm -hmm. Són moltes les iniciatives juvenils que durant aquests anys s'estan portant a terme i suposo que aquest gal aquesta gala dels Garci doncs, és un escenari de, per poder-ho gaudir, no? Això? Sí, hi sí, sí. ha reconeixement en tots els projectes que es fan des de... del propi equipament. Després jo, en la filaçó fins districte de la ciutat, al districte de Sancre, eh, a l'internat, a l'alvaro de, bueno, de, de... Sí, de Vivir, bueno, una mica de tot. Però la primera vegada que es realitza aquesta sí, activitat. Tenim sí, sí. molta feina i... Uh -huh. Doncs ja, sí. No, però és molt... i molt agraït. Uh -huh. I la gent que aquesta tarda s'acosti al Sant Andreu Teatre, que és el que podrà veure? Hola, doncs jo em veig a Sant Andreu. Bueno, et sentim una mica amb dificultats però bé, també hem de dir que l'escola superior d'estudis musicals està molt, i el taller de músics està molt vinculada amb aquesta gala, no? Sí, ens en aquest... ha uns petits grups, un petit format, ara ah. que ara ens de manipular I mm. bueno, també, com, des del centre de filars també fèiem les llaves, el taller de música i tot això, doncs, una certa complicitat Bé. i en aquestes raïs raïs un uh -huh. no ho sí. no, nada no, és una cosa que veig hi ha molts premis, no, en aquesta gala? sí, hi ha 24 categories, 20 projectes i, i premis de de la barri uh -huh. no és 24 sense això, 24 per 4 com a mínim, només I unes 60 mencions, segons ens se han dit. Sí, sí, és clar. clar no? uh -huh. D'acord. Molt bé. Bona doncs Jordi, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres avui. Bona, gràcies. Vosaltres i sí, vosaltres. Vinga. I ens trobem més sanitat allà. Que vagi molt bé. Adéu, adéu adéu Molt bé, doncs nosaltres continuem escoltant bona música, la música que ens va acompanyar doncs, ens diferents estius i com, per exemple, la que escoltem ara mateix. bé, doncs Limon Limonero. Així sonava l'estiu d'aquest tema, un tema que ens acompanyava de la mà d'un grup com es diu El Rescate. I ara doncs, el que escoltarem serà la informació meteorològica per a les properes hores. Mm. L'inici de la setmana moltes estones de sol, res a veure amb les tempestes i amb les pluges de la jornada d'ahir que deixaran fins a més de 40 litres per metre quadrat en alguns indets a la nostra ciutat. Avui el sol ha de ser protagonista, alguna pinzeta de núvols, sobretot ja ha entrat el vespre, i algun núvol baix també la propera nit i matinal, però que no anunciaran cap canvi important de temps. El sol d'avui el que fa és que les temperatures al migdia ja siguin una mica més altes, però difícilment passarem gaire més enllà dels 25 o 26 graus, amb poca sensació de xafogó. Les temperatures remuntaran demà dimarts i també dimecres, però tornaran a regular una miqueta de cara dijous amb l'arribada d'un petit canvi de temps que ens portarà més en i fins i tot amb algun ruixat sobretot la nit i matinada de dimecres de dijous. Bailemos el, bimbo, Bailemos el bimbo Bimbo, bimbo Que está causando sensación Con esta melodía Que te va Derecho al corazón Bailando cantarás i recordem un dels temes un dels clàssics aquest home la veritat és que va fer molta va ens acompanyar durant molts estius i va ser doncs, un dels protagonistes dels diferents estius del nostre país estem parlant del Jordi Dan un clàssic de la pachanda el bimbó, després va venir la, la mulata el... no sé quants temes van llibre la barbacoa no? Això, Marela, aquesta... la barbacoa sí, sí. déu-n'hi-do Bé, bueno, doncs nosaltres comencem a repassar algunes de les notícies que tenim per aquí. Eh, parlàvem abans amb el punt d'informació juvenil Garcilaso i ara ho volem tornar a fer perquè és qui ajuda els joves a buscar feina. Doncs sí, perquè el punt d'informació juvenil Garcilaso es va inaugurar el 2009 i des de llavors ofereix serveis d'atenció, orientació i assessorament a la gent jove. I poden consultar aspectes relacionats amb l'habitatge, la formació acadèmica, la salut o el turisme. A Garcidas, un dels serveis més demandats és la informació laboral. I aquest any, en només 3 mesos, doncs els 180 joves ja han demanat assessorament laboral, la meitat dels quals doncs, no ho van fer al llarg de l'any passat. Algunes de les informacions més sol·licitades doncs, continuen sent les referents al funcionament de la borsa laboral, com a laboral el currículum o quines xerrades i tallers ja relacionats amb la recerca de feina. Durant els 3 primers mesos de 2012 han vingut 180, que són la meitat dels que van venir durant tot l'any passat.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 Doncs ara parlem de, si voleu doncs aquest estiu passejar-vos i fer cultura i fer història, doncs què millor que acostar-vos a un dels pisos de la Casa Bloc que recuperen l'aspecte original i s'obre el punt. Doncs sí, un habitatge de protecció oficial construït per la Generalitat durant la Segona República ha acabat convertint-se en peça de museu. Es tracta d'un dels 207 pisos de la Casa Bloc, un dels millors exemples de l'arquitectura racionalista, L'Incasol i l'Institut de Cultura l'han restaurat segons el disseny original i ara es pot visitar. I és que hem de dir que la Casa Bloques va construir entre 1932 i 1939 sota la direcció dels arquitectes Josep Lluís Ser, Josep Torres Clavé i Joan Baptista Sobirana, membres del grup d'arquitectes i tècnics per al progrés de l'arquitectura a Catalunya. Doncs aquest grup va revolucionar la construcció i l'urbanisme de l'època apostant per solucions sòbries i molt funcionals per tota la població. Després d'anys en què l'habitatge social prenia forma de cases barates, la Casa Bloc va representar una nova forma de pensar l'allotjament de les famílies obreres. Cert i Torres Claver van dissenyar 5 blocs de pisos dúplex de 60 o 70 metres quadrats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 I que no sabeu què fer aquest estiu, doncs, acosteu-vos a la Casa Bloc. Les reserves per visitar el pis museu de la Casa Bloc es poden fer a través de les dades de contacte del Design Hub Barcelona. Així era un pis de la Casa Bloc l'any 39.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 escoltant el nostre programa, però si tens una estoneta això de per, per anar aquí al costat al nostre barri, ons acosta a la Casa Bloc i això sí, cal reserva prèvia al Design Hub de Barcelona. I gaudint d'aquest estiu, el primer que ens ve al cap doncs, són les rebaixes Les rebaixes que van començar ahir, dia 1 Però que eh, doncs, a nivell perquè per tothom pugui gaudir-ne doncs, comencen oficialment avui I per parlar-ne doncs tenim l'altra banda del fil telefònic, a la Ruth Sans Que és de l'eix comercial de Sant Andreu, molt bon dia Hola, bon dia Doncs explica'ns, com es preparen aquestes rebaixes que precisament doncs, comencen oficialment avui? Bé, bé, bé, molt bé, molt bé i amb moltes ganes Amb uh -huh. moltes ganes perquè de quina manera articuleu des de l'eix comercial aquestes rebaixes? Bueno, a veure, aquí tothom ja té el cartell posat, el dia 7, que és dissabte, cafè, farem doncs, les rebaixes al carrer, ho uh -huh. celebrarem així encara més gros uh -huh. i bueno, he de, he de dinamitzar molt, molt, molt la zona comercial. Uh -huh. Sí, perquè precisament eh, trobàvem al, algun, al, alguna notícia en, aquesta, en aquest diari que ens arriba de línia Sant Andreu que hi havia gent com els de Sant Andreu Nord doncs que no els acabava de cuellar massa això de que el carrer Gran sigui zona d'avianats, no? No, exacte. No, a veure, pel comerç no és bo. No es bo tallar la circulació, no és bo que deixin de passar cotxes, autobusos... No és bo. No és bo. No, a veure, nosaltres no, no, no estem al centre de Barcelona. Eh, Sant Andreu, si no hi vens eh, expressament, vull dir, has de passar per aquí. Si no, uh -huh. no coneixes Sant Andreu. I, bueno, tal com estan les coses, bueno, el comerç no vol en cap uh -huh. moment que es, o sigui, que es talli, es tanqui la circulació, que no es deixi arribar la gent, que no pugui gaudir la gent de descobrir un nou barri diferent. Uh -huh i això vol dir que el, o sigui, el, el, plan, el que ofereix l'eix comercial és un comerç més de, de barri, no? Sí, sí, sí. Més veïnal. Eh, nosaltres el petit comerç és un comerç de proximitat, és un, un comerç aquí, és molt barri, és molt poble encara. Uh -huh. eh, tothom, doncs, bueno, si no veu la senyora Maria tres dies, diu, ui, què passa la senyora Maria que no la veiem. Mm. Eh, si algú cau, algú es perd tothom es coneix aleshores eh, bueno, fem una mica de tot no? fem els comerciants som una mica doncs, bueno, de, de psicòlegs som com una mica de policia som una mica d'ambulàncies bueno, mm -hmm. som una mica de tot clar, sí, sí Aleshores, clar, tot aquest, aquest caliu, mm. és difícil trobar-ho, doncs, bueno, a veure, és molt diferent. Com... Jo crec que és molt diferent al comerç, diguéssim, de Sant Andreu mm. que el de Centro de Barcelona. Clar. Aquí, quan entres al món comerç, d'aquí, hola, senyora Maria, com anem? Doncs sí. pues mira, anem bé, anem malament, eh, m'he deixat diners, no et preocupis, porta't el gènere, mm. ja me'l tornaràs, mm. ja vindràs a pagar-me'l. És un altre, és molt diferent el tracte aquí. Clar. I a veure... Tant el tenim amb la senyora Manilla, que la coneixem de tota la vida, com un nouvingut, eh? Uh -huh. Però, bueno, és molt diferent, és molt diferent. Clar. Perquè també és important, doncs, això que ens deies ara, de sortir al carrer aquest dissabte, no? Bueno, a veure, jo sempre dic que el mateix. Eh, nosaltres, al comerç de Sant Andreu, tenim una pega molt gran que jo crec que és l'únic eix comercial que està rodejat de grans àrees. Uh -huh. I, bueno, és molt fàcil fa ser l'anar-te en una gran àrea. Nosaltres, nosaltres el petit comerç hem treballar molt, molt, molt, molt, molt, molt per, bueno, perquè el client no se'ns en vagi en una gran àrea, que es quedi aquí pues, perquè tenim, pues, a veure, Clar, que potser... productes diferents, una, un tracte molt diferent i que el nostre producte és producte de rebaixa, no és producte fabricat per les rebaixes. Uh -huh. I això s'ha de tenir molt, molt, molt en compte. Clar, és que potser eh, sortint al carrer poden trobar el, el mateix o, o, o millor que, que el que puguin trobar en grans àrees. No? Home, de qualitat, de cara a la roba, per exemple, és molt diferent, vull dir, a veure, tothom ho sap, és... uh -huh. tothom ho sap, dir que uh -huh. certes marques sí. fabriquen només per les rebaixes, uh -huh. aquí no, aquí al petit comerç tu compres aquell gènere, fa una setmana vas a veure la botiga i veus les mateixes camises que hi ha ara, Mm. Aleshores, vull dir, són marques que són conegudes, vull dir mm. que no és allò que dius, ostres, aquests fabriquen només per rebaixes, la qualitat de la roba és diferent. No, és la mateixa de fa un mes, dos mesos o tres mesos. Sí. Molt bé, doncs, Ruth Sanz, moltíssimes gràcies per atendre no, la altre. nostra trucada i esperem que aquestes rebaixes doncs, serveixi al comerçant per sortir al carrer, això que dèiem, i que es mostri a tot el veïnat, no? De ben segur, de ben segur. Per això estem aquí lluitant molt bé per fer barri. Doncs això és el que interessa, sí, pues vinga. Sí. Vinga, que vagi gràcies. molt bé. Adeu. Adéu. Molt bé, doncs nosaltres que continuem amb bona música aquí a la sintonia de Ràdio Trinitat Veïna.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 Vamos a la playa a calentar sol. Coge tu sombrero y póntelo. Vamos a la playa a calentar sol. Shi ri ri bit, pam pam pam En la arena escribi tu nombre y luego yo lo borraré que nadie pisara tu nombre María Isabel en la arena escribí tu nombre y luego yo lo borré Para que nadie pisara un nombre María Isabel Coge tu sombrero y póntelo Vamos a la playa calienta el sol Coge tu sombrero y póntelo Vamos a la playa, calienta el sol. Molt bé, doncs amb aquest ritme la música de la fórmula Diablos. Això sonava a l'estiu del 1996, segons posa aquí, tot i que a mi em sembla que és de fa molt més anys. I aquest tema doncs es deia Eva Maria. No, atenció, Maria Isabel, eh, Val, hem, hem de corregir, sí, sí, sí, sí. Perquè aquí, com que ja estem a l'estiu, com que ja estem amb l'aire condicionat i ja estem aquí prenent el sol de mala manera, amb la tovallola, amb, amb, la, amb el pare... Sí, el... La sombrilla. La no sombrilla, aquí, sí, sí. <susurra> doncs ens ha mogut una mica el paper. Uh, parlem del 1969, la, la música era De los payos, atenció, i aquest tema, Maria Isabel. Vamos a la playa, calienta el sol, xiri-biri-bí, pom-pom-pom-pom, biri bí pom i ens n'anem en cap al Charleston, que també fa xiri biri -bí. A l'estiu ho veiem, Charleston, això era el que us ofereix el casal de Barri Congrés Indian. Doncs sí, perquè aprendrem una coreografia de Charleston, aquest divertit estil de ball, que ens transporta als anys 20 del segle passat. Demà dimarts se de realitzarà la primera sessió d'aquestes que estan preparades per aquest mes de juliol i l'horari és de 6 a 7 de la tarda el lloc, el casal de barri de Congrés Indians al carrer Manigua número 25 el preu 10 euros la inscripció al mateix casal de barri de dilluns a divendres de 5 de la tarda a 8 de la tarda i organitzar doncs el que dèiem casal de barri i Congrés Indians més coses a comentar doncs parlem de l'humor irreverencial de Manel Font de Vila que s'exposa a la biblioteca Ignasi Iglesias Can Fabra la Biblioteca Guinars Iglesias Can Fabra, al carrer del Segre número 24, us ofereix l'exposició de l'humor irreverencial de Manel Font de Vila. Molt bé, doncs fins aquest dimecres podeu visitar la Biblioteca Guinars Iglesias Can L'exposició Això és impagnable, l'humor irreverencial de Manel Font de Vila. Paral·lelament, podeu veure al nostre web una petita mostra virtual de l'exposició, o sigui, a la web d'aquí de, de, de la Bibliotecnologia Iglesias, amb els textos de Joaquim Noguero, comissari de l'exposició. I atenció als nouvinguts, perquè encara sou a temps de poder realitzar els tràmits per renovar la targeta de residència. A Sant Andreu es fan sessions d'acollida per persones no vincudes amb l'afinitat de poder informar-los sobre els recursos bàsics, que és l'empadronament, com tenir la tarja sanitària d'educació, els drets i deures de les persones, aprendre idiomes, trobar feina, com i on fer-ho... La d'estrangeria, fer l'arrelament, renovar el permís de residència, obtenir la nacionalitat i, al final de la sessió, es lliura un comprovant de resistència. Aquest dimecres es aderirà una de les sessions. I les dades de contacte, doncs, si voleu estar assabentats de com fer-ho, també teniu la possibilitat dadreçar vos a l'agenda acollida de Sant Andreu, que és l'Emma Olivan, i el seu telèfon és el 648 El mail, acollida5 i més música aquí a la sintonia de Ràdio Trinitat La Veia. Doncs ja pràcticament a la recta final del nostre programa el que fem ara mateix és escoltar una recepta de cuina, perquè això també ho tenim preparat per tots vosaltres, perquè doncs, pugueu cuinar allò que més us vingui de gust, com per exemple el que us oferim tot seguit. Home, Jaume, què tal? Ferran! Escolta, estic amb uns picotejos, uns picotejos. Escolta, estic fent només menús de picar. Home, perquè en fem 5. Però molt sants, eh? Saníssims. No, no d'aquells que engreixen i tant no, tipus. No no no no, no, no, no, no, no. Però estic pensant que què podria fer, a veure. Eh? A veure, n'hem fet dos ja de plats per picar. Hem sí. dit que faríem 5. Avui toca el tercer, que és bri arrebossat amb fruits secs. Oh, això és de restaurant d'aquells de... De de, cor, de corbata, eh? Aquell sí. Aquells de corbateta. Hola, què tal? Què? Aquells, oh. que el vi, Aquells que et fan provar el vi, sí. Aquell. A mi em podíem fer provar un bit de tetrabrí sí. i també diria que està molt bo. Que també, no? Bueno, vinga, bueno. va. Brí arrebossat amb fruit xec. De primer, senyors, tenim brí arrebossat amb fruit xec. Ah, que es pot menjar sol per picar o bé també es pot posar molt l'amanida. Mm -hmm. En podeu fer de més. Nosaltres sempre fem una mica de més, sempre sí, que clar, cuinem alguna va. cosa per guardar-la per la nit allò. Ah, que tens un rum, rum a l'estómac. És maco de veure aquest plat? És... Sí, és peculiar. Peculiar, sí, molt bé. Sí, però el menjar no, no t'hi has de casa amb ell, t'has no de menjar, no? Evidentment, el de menjar. Doncs el podem fer també per una amanida, allò que a la nit estàs molt dit, ah, algú una amanida, en guardem un tros, eh?, que dóna molt bon gust. Ingredients. Formatge brie. Evidentment. El gust, eh?, si vols molt, molt, si vols poc, poc. Un ou, un ou, farina, mm -hmm. galeta picada, fruits secs, sense fregir... Sense, unes ametlles boníssimes sense fregir, eh? Uns unes anacards, amel·les. per exemple. Uns anacards, anacards molt bé. Anacards! Ben. I oli de girassol. D'alim l'oli de girassol. Per, perquè per fregir l'oli d'oliva, fem-lo servir per amanides, per coses bones. Clar. Per fregir no cal que massa posem gustós, oli d'oliva. Massa gustós, massa gustós. el gust. Vinga. Primer posem el brí, eh, un momentet, al congelador. Ah, sí? Perquè Com... el brí és molt pastós. Molta estona? Molta estona? Un estonet, uns 15 minuts, sí, 10 ja, ja, minuts, bé. 15 minuts. i ja el tinc congeladet, va. D'acord. Vale. Per què? Perquè el bri és molt pastós i quan el talles se t'enganxa en el ganivet. És el que té. Sí, aquests, canvi, trucs, sí. aquests trucs oh. només s'aprenen aquí. I, I molts més. El anem tallant, eh, quan ja el tallem del congelador, i el tallem amb talls més o menys prims. Sí. Eh, D'un dit, aproximadament. Ja D'acord? Els anem embolicant amb paper film. Aquí o oh, a cuidar? Al tant. Al tant. Si aconseguim, treure'l i que no a us ver, enganxi aquí. tot. Hi ha algú que hagi aconseguit tallar mai un paper film i que quedi perfecte? Jo no ah, ho he aconseguit mai. Mai. De vegades m'he quedat embolicat jo mateix amb el paper film intentant embolicar un plat de carn, per exemple. Sí, sí, és, és, és una difícil, cosa tremenda. Però si aconsegueu treure el paper film, emboliqueu aquests trossets que hem tallat, aquests mm -hmm. tallets més o menys prims, i el congelador per separat. No els poseu tots junts perquè se us enganxaran. Bé. Eh? Molt bé. Mentrestant, agafem el túrmics i anem picant. M'encanta, m'encanta. Espera que l'agafo. Vinga. El túrmics Aquí el tinc, ja el passions. tinc. Mira, mira amb, amb, Ja amb... el tinc, ja. Doncs agafem el túrmics i anem a... picant els anacards o les amelles Vaig o el picar, fruit eh? sec que Vaig heu agafat. O com el túrmix, mm. També... ja us vaig dir que si pugeu molt amunt, esquitxa. Tot avall, avall. avall però en, avall. Avall. en aquest cas, com que són frissecs, sí, com molt estal·les escamparan i exacte, estareu una zona netejada. Evidentment. Però no cal perquè això és com una matralleta. Ah, exacte. No ha de quedar desfeta, ha de quedar torcets ínfims. Si sou hàbils amb el ganivet, ho feu amb el ganivet. Si, si és com en el nostre cas, que sí. és, no som molt hàbils amb els ganivets, mm -hmm. doncs ho feu amb el túrmix. D'acord? Aleshores agafem tres plats. Tres plats. Què hi posarem, vengu. a cada plat? A veure, hi posarem... En aquest ou, què poso? En wow. aquest, oh, l'ou. L'ou, uh, no, amb la closca, home, eh? Ah, de ah val, val. i tirar-ho dins. Espera't un moment, home, que el bato, vinga. Ja aquí... Eh? Va. una truiteta, eh? Ah, molt bé. Després, la farina amb una altra. Sí? I en el tercer... Molta farina, va bé així? Home, més o menys... Ja està, sí, bé, està, mira, bé. està sí, bé. bé, sí, Sí, sí, És només per banyar després el, el formatge, eh? No poseu allà 3 quilos de farina tirareu no, 2,9. No i els fruits secs en el tercer. Bé, aquests que hem picat en el títmics, d'acord? Aleshores, agafem el formatge del congelador, el traiem... i ja el traiem. Eh? I agafem un tros. Sí. El mullem amb blau Amb blau. Quan està ben mulladet allò bé bé... Ja mira, així mateix, eh? eh? Com si el rebossem, el, rebussem, el rebussem. Eh, És que anem a fer un rebussat. El tirem amb la farina i quan ja està ben blanc mm -hmm. el tirem amb els fruits secs. Això ho fem amb tot. No són com panellets, són com fer panallets de pinyó. com fe panallets com fe, creo que de pinyons, de, de qualsevol cosa. Exacte. Sí, sí, sí, sí, sí. L'únic que ho fem en format xebra. Quan ja els tenim tots, els tirem amb oli a la paella a fregir, de girassol, de girassol, eh, i un minutet màxim. Màxim, ja està i ja que si altres. Està ja, ja el tot el formatge, ja s'em estàs un... fent aquest. Espera, ajuda'm aquí. Vinga, fora, fora, molt bé. Sí, molt, ja, bé. Està? ja està. O com crem això? Si ho ha de menjar una mica més fred, eh. Molt bé, quedarà com un senyor. com un senyor. Vinga, ferran, que vaigi bé. Maria Què vull fer si Eva Maria se fue? Hombre, no podíem fer gran cosa. Si Eva Maria se fue, doncs la tenim aquí al costat, escoltant-la. I ara el que volem parlar és del campionat d'estiu que realitza la Unió Esportiva Sant Andreu, que és a punt per començar aquest primer campionat d'estiu. Doncs sí, demà dimarts es disputarà la primera jornada del campionat d'estiu en del club, amb un gran èxit de participació en la seva primera convocatòria, amb 10 equips inscrits que lluitaran per la plaça de campió i els premis en joc. Els equips participants ja poden consultar el calendari a l'enllaç que s'adjunta a la pàgina web del club. Molt bé, doncs els deu equips s'enfrontaran en primera instància en una lligueta amb dos, en, on dos grups de 5 de les que els quatre primers es classificaran per les eliminatòries. La classificació marcarà el rival al que enfrontar-se en la primera eliminatòria, doncs es creuran quarts contra primers de grup i tercers contra segons en primera ronda. Doncs ja us sabeu, els equips participants tindran doncs quatre partits garantits, poden arribar a jugar-ne fins a set, la majoria. És a dir, que ja ho sabeu. Apunteu-vos al primer campionat d'estiu de la Unió Esportiva de Sant Andreu i si doncs, això no us acaba d'agradar del tot, anem cap a la biblioteca. Anem a la Biblioteca Inés Iglesias, Campfabra on continua aquest alter ego, superherois i les seves identitats secretes. A la secció del còmic de la Biblioteca Inés Iglesias, Can Fabra, pots trobar l'exposició Alter Ego, superherois i les seves identitats secretes. Vina a descobrir qui s'amaga darrere de la màscara i més coses a comentar-vos. Anem cap al Centre Cultural Can Fabra. Doncs allà el que trobareu seran les classes de grau superior del taller de músics que s'imparteixen en aquest centre. El Centre Cultural Can Fabra permet als alumnes compaillin els estudis teòrics i pràctics de jazz, música moderna i flamenc amb més comoditat. El nou centre de formació aposta també per les noves tecnologies i planeja engegar una modalitat educativa a distància a través de la xarxa. Amb els estudis de grau superior, els músics obtenen una titillació equivalent a una carrera universitària. Doncs la nova ceu està situada a les golfes de l'edifici té 1.300 metres quadrats. Les instal·lacions ofereixen una vintena d'aules i un auditori. Voleu més coses? Anem Tornem cap a les biblioteques. Anem allà perquè ja trobareu un directori d'autores i autors locals. A les biblioteques de Sant Andreu han elaborat un directori d'autors i autores nascuts o vinculats al districte. Si els veurem conèixer i gaudir amb les seves obres de poesia, teatre, novel·les o amb els llibres d'assaig, història o de cuina, entre d'altres, consulteu el catàleg d'autors i autores locals que trobareu a les biblioteques. I parlant de biblioteques, el que fem ara mateix és escoltar doncs, una recomanació, una recomanació d'un llibre. Ho fem tot seguit ara mateix, escoltant el que us oferim tot seguit. A punt de llibre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 Doncs així sonava a, a l'estiu del 1972 de la mà d'un dels clàssics d'aquí de, del nostre país el senyor Paret amb aquest Una làgrima caió en l'arena i ja que parlàvem de llibres doncs tornem a parlar de llibres i ara parlem de com aprendre idiomes a les biblioteques de Sant Andreu Doncs sí, perquè et presentem una nova manera d'aprendre idiomes sense horari, sense presses ni pressions en què tu marques el nivell i el ritme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 Molt bé, doncs, Ivan Ivanyet, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos el dia d'avui. També donar les gràcies al Guillem Garcia, que avui estar estat el, davant de la màquina, davant dels aparells tècnics, i jo, doncs, que m'acomiado fins demà, a la mateixa hora en què tornarem a connectar aquest programa d'estiu escoltant música dels diferents estius que ens han acompanyat, i, i algunes seccions, com per exemple, de, de comentari de llibre, de comentari de cuina i d'altres doncs, que anem recopilant des d'aquí que tenim guardades per tots vosaltres. Això serà a partir de demà, així que passeu una molt bona tarda i a passar-ho bé. Adéu! No.